Oh, biziki untsa raganda, begogeita zortzi bikote elkartu dira hemen lapurdiko finala jokatzeko. Eta azken finan, eh, BGO eta duperu izan dira lapurdiko txapeldun, Beraiek eh, sortze senpettaak dira baina jokatu zuten eh, kanporaketa eh, doriman elitzunen edo olako zerbait. ez ziren bere etxean. Baina hala ere irabazi dute lapurdiko finala. Beraz, beraiek izango dira, or, ez ez hariko direnak, berak e, izango dira urdinak ben, begeo eta duperu, lapurdiko gapeluarekin edo bonertarekin edo txapelarekin han, finala handian, martxoaren bostean. Zange, aipat oso parte hartzea handia izan e, zela. E... Argi, argi dago norbaiti e, ira horzi behar duela, e, e. baina e, pentsatzen dut baitare, bueno, baina beste parte hartzarekin giro polita, ez, sortuko zela baitare hementxe saien ez? Bai, bai, hori azpiren maggrattu nainuko ere bai, e, zenta begeita zortzi bikote hodan asian horiek ziren, eta denek bazakiten ham bikote beizik sailkatuko zirela finalarrako. Eta hor, leheniziko fasea egginugu taldeka ligaska bat, lauko ligaska bat, eta hogeek eega nahi zuen sailkatuko zirela eta beste guztiak hogeita haei kanpo izango zirela. Eta hori gertatu denean beraz hiruok duren buruan, Ama sailkatu ziren, izenak keman ziren eta denek txalokaitu ziren. E, hor ageri da, e, giroa ona zela eta denen artean txaloka aitu gira. eta biziki ongi pasada. Osongi, eh bueno, bukatzeko orain finala, e, noiz izango da, nun, nola irango da. Beraz, aurten ere bakitu egitea, eta siberoan izango da urdinak ben egian urdinak behe, eta martxoaren bostean, larun batarekin. Hor denak elkartuko gira, txapeldunak, sailkatua direnak, eta ergan haibaitu, egun eta ogoita bikote, parte hartuko dutela, hor egun berezi hortan, txapeldu handi hortan, Euskarriko Muz Federazioenak antualatzen duena. Bosongi guste horrekin galditzen gara esker mila, eh, gurean izatagatik, mi esker. Bai, mi esker zuei.